Відкриття морського шляху до Індії За наказом короля Португалії Мануеля І у 1497 році до Індії було споряджено експедицію, яку очолив Васко да Гама. Він залучив до складу екіпажу певну кількість злочинців, засуджених на страту, яким доручав виконання найнебезпечніших завдань. Під час подорожі португальці зустріли арабські кораблі і з'ясували, що на східному березі Африки лежить порт Мозамбік, а ще далі – Момбаса і Малінді. Саме туди ескадра й вирушила. Діставшись порту Малінді, віддані португальського короля вперше побачили кораблі з Індії, а вже за три тижні прибули до омріяної країни. І ще за три дні експедиція наблизилась до великого міста Калікут, тепер Кожікоде де європейці придбали прянощі та коштовне каміння. Дорога назад була дуже складною. Вичерпалися запаси продуктів, велика кількість моряків померла від цинги. До Лісабона в 1499 році повернулося менше половини екіпажу. Але результату було досягнуто. Тепер португальці знали морський шлях із Європи до Індії, завдяки якому їхня країна мала величезні прибутки впродовж багатьох десятиліть. Чи знаєте ви, що відкриття мореплавців того часу пильно охоронялися державою? Вивезення карт із новими даними за межі Португалії було суворо заборонене.